Lúkasar Guðspjall, 15. kapli Allir tóllheimdumenn og ber komu til Jésu að hlýða á hann en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu Þessi maður tekur að sér sindara og samneitir þeim en Jésu sagði þeim þessa dæmishögu Nú á einhverjðar hundrað sögði og tínir einum þeirra Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðarsér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá Samgleðist mér því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður. Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum sindara sem tekur skiftum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á tíu drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega eins og hún finnur hana. Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér fyrir ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi yður að englar guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráðsitt. En sagði Jésús, maður nokkur átti tvo svonu. Sá yngri þeirra sagði við föðu sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég er ber og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fjesínu í óhofsumum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í Fílandi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann feginn viljað sæðja sig á drafinu er svínin átu, en engin gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann Fadir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Látt mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föðu síns. En er hann var enn langt í burtu, sá fadir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálssonum og kistan. En sonurinn sagði við hann. Fadir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði fæðir hans við þjóna sína. Komið fljótt með hinn að bestu skikju og færið hann í. Dræðið ring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og sláttrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonuminn var döður og er lifnaður aftur. Hann var tíndur og er fundinn. Þóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á Akri. Þegar hann kom og nálgæðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað um væri að vera. Hann svaraði. Bróðið þinn er komin og faði þinn hefur sláttra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reytist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En fæðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föðu sínum. Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af voðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi svonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Fæðirinn sagði þá við hann. Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðið þinn sem var döður er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn.